Begietara! Goizeko irugarren saioa eta azkena, Abazka Laurretik. Eta, hemen dugu Joseba Gabilondo. Bona, bueno, hau ere atzerrian bizi dana, azken, azken urte desentean amarkadetan esango nuke, mitxiganen, eta bertako Estatu Unibertsiadean irakasle. Hortasazpil, oh, hortasazpil, oh, hortabertz oh, oh, urte. Hori ba, izate zurretxuarra. Eta, bueno, e, bereziki, bueno, literaturaren bueltan, baina literaturaren ikerketaren bueltan jardun izan du, baina literaturaren beste implikazio askorekin ez literatura hutsean, baizik eta beste inbate implikazio globalizazioarekin, identitatearekin eta hizkuntzarekin eta, bueno, hain zuzen gaur hemen hitz egiten ari garen e, e, kontestu e, intelektual honetan ez da? Eh, bueno, liburu gari ditu argitaratuak eta batzuk ezagutuko dituzue, e, New York martutene esate baterako 2013an idatzea eta uste dute hemen Euskal Herrian beste irakurtako liburu badela. Azpititulo dauka garrantzia gehiago e, zera baino. Bai, eh, e, bueno, saizherbitoriaren e, literatura paradigma hartuz nola irakurketa bat egiten duzun, ezta? Euskal Gizartearena edo. E... E, azken liburua, bueno, ipatu nahiko nuke, urste dute e, bueno, ingeles ez e, kareratu duzu nori, ezta, e, Before Babel, A Histori of Basque Literatura, ingelesez ez, Euskal Literatura den begirada bat, Eh, botatzen duzu len liburua, pixka bat leko horretatik egiten dena, eta, bueno, ingelesez dago eta euskeraz arkitaratuko da. Batu baita, ez da nacionalista, ez da nazionala baizik hain zuzen beste ikuspegi bat ematen du. Esaten du ez dago da la euskal literatura bat, baizik eta bi euskal literatura daudela. Bueno, ba, horretan liburu hori datorren urtean ustedeute kaleratuko dela euskeraz eta, bueno, eh, bueno, irakurtzeko muko izango dela ziur nago. E, bueno, imanur galfarsorok orain, e, bere itzaldian, e, globalizazioa, post-nazionalismoa, tetnizitatea, izango ditu mintzagai. Eta, bueno, lehenengo atzoko laburpenea egindugunean aipatu dituguain hainbat kontzeptu berri edo diferenteak edo jarri izan dituztela izlariek maiganean. Eta, bueno, xinple esan da, Joseba Gabilondok, post-nazionalismoa ekarriko dugu, ez O, mila esker Agusti eratzea gaitik, Zekuston da Eta e, hasi horrek beti esatik, bai, baina ikiraztetan hori ez da entenditzen, oso zera illuna eta konplekua da. Eta, eta nik esanion nion, e, han doktoratzenko klasek ere ematen ditu denean, ba, bai, konpresiontasun badaukat, baina nik beti klasek esaldi bakar batekin emaitzen ditut, eta esaldi horrek bidibiltzen du, hiru orduan atzera ibilik eran guztia, ezta. Hauk e, zera bada, liburu da, aurrera bat da beste liburu bateko kapitulua, eta, ez dakit, liburak izena izango du maomeno Euskal ideologia. Eta da, ba, zuzen zen gauden, gauden honetan, eta da, nola azken berrogei urtetan, ba, irorogei komarkalatik sortu zen e, ideologia horretatik bizizan galen, eta erren bukatu zaizkigu, eta beste zerbait asmatu behar dugu, asmatzen ez badugu jaidauka dugu, ez da? Eta ere nire proposamena ingo dut. Horrelako e, liburu bat jan martzen jarri izanak, arazo badaukat, eta horrela eztezu idazten hitzaldi bat amaro rialdekoa e, ze audientzia zuzen batentzako bat eta itzaki hartzen dezu kapitulo oso bat idazteko, ez da. Eta horrela dauzkat hemen, lerroterdiko erdiko tartearekin hogeita amaro rialdea dauzkat. Eta horretuko dutzen bezala hori ezin da e, inundik edemen aurkezdu, ba, eta egin ez dut amaitu ere honen bertsio supermotza, baina e, horregatik hasieran hitzaldia laburbilduko urbilduko ditut laguitzetan, eta e, ikusiko duzue, ba, e, imanol esaten dira, hemen ikutsira kontratatuko gaitu zela, payasoak bezala, imanoltan ez, izango dira txintx enxon, eta da niko hain zuzen, esan duen guztiaren kontrako tesiak, e, e, orkestuko duzuek, ez da? Eta komikoa ere bada. Hori e, da, zein da nire tesiaren burmuina? Eta da, azteko, hori artean zaudituzuen itzaldi guztietan, imanur barne, durri batean, e, beti abihartzen da nazioa eta estatua, eta, bale, nazioa desagertu da, ez dakiz ere Euskal Estatua, eta bale, beti e, definitu izan dira ikuspegint tradizionaletik. Eta da, azkenean, gauzak estatu barruan gertatuko balira bezala. Ali, Euskal Estatua lortzearekin dana konponduko bagenu bezala eta ordan nere lehengo tesia da te, lehen wrong es garronen estatua sinna inula zere hemendik pentsatu eta estatua eta estatuaren subirona subiranotasuna ezin da havia puntu bezala ezin da hemendik pentsatu ta hemendik pentsatzen dugun bitartean eta gure helburu azkena eta eta jomuga e, utopikoa estatua baldin bada nik oraingo ze hasengo dizuet bueno haudan nere tesia porrot egingo dugu la ezta Ordan, zein da, e, zera, estatu espainiola, e, bueno, estatu espainiola, estatu eskalduna e, pentsatzeko abia puntua, globalizazioa. Ta globalizaziotik pentsatu behar dugu zer den estatua, zer den zubirona, zubirotasuna gaur egun. Eta orain artean beti e, paradigma klasikotik pentsatu dugu. E, edukere, e, gero ikusiko dugu, bere azken proposamenda duzberdin dela, baina emantzikun ditzaldi guztia, estatu klasikoaren, weberianuaren pentsaketaba da. Gauragunean estatua ez da hori, Beste ez da bai da. Eta e, oso garbi ere ez daukagu gauragunean zerdan estatua, baina zuzen garbi ez padaukagu pentsatzen hasi bergera ez pentsamendu traizionaletik, da hori eduk gauza berriboa proposatu zuen, ez da, ez erena, erena. E, baita ere ez ere eman proposatu du, Europaren barnean nolako katu berdean estatua. Nik arutzago ere man egiteko hori proposatuz, globalizaziotik pentsatu behar dugula, hori da gure abiapontua. Ez karabiz Euskalderrean, baiz eta, munduak hemen hartzen duen o, e, globalizazioak hemen izena hartzen duen leku honetatik abiatu behar gara baino globalizazioa pentsatuz bestela prote egingo dugu eta horren leengo froga dituzue silitza eta eta bueno e, azken hauteskunde hauek e, zeran esta e, espainian ere bai e, eta brexita ere bai taola sta orduan e, guzti horrek dinamika global bat izan antzutzen dio Eta, beraz, nik uste dut pentsamendu berri bat sortzu, sortzu nahi balima dugu abia puntu aldatu behar degula eta txip aldatu behar degula eta globalizazioetik pentsatzen nazi Euskal Herria eta ez talde erantziz. Eztak, gurdia, zaldia eta bar, eztak, zein dan zaldia, baina e, globalizazio lehenengo Euskal Herria gero, ezta? Bigarrena, gaur egunean, e, globalizazioak, eta ja, globalki pentsatzen azten balima gera, globalizazioak dinamika politiko berri bat, logika politika berri bat sortu du. Eta horrek du populismoa. Eta saietuken egiz, frugatzen, ez dela gu daukagun zera, ez te, nu, zigo, nolabait e, bueno, e, e, gauza guetan espezializita ezpazara, ba, noliz baita irakorre dituzun gauzetak e, sortzen duzu imagina bat, ez da, eta horren badak gu populismola gauzaneko ba, eskorba dela eta nolabait inoreko menietzaiona, baina noizian menn gertatzen omen dena, eta horren ez dakik guede hori zer, zer den, Baina, nire tesien arabena, eta, karo, sinistema diazude de dut, eta bezala ere, bai. Baina, eta baina, bueno, ustutz hau aurrera agian liburu bezala edo aterako dela, eta liburu bezala ateratzen espada nik, kalfasoro daukat, lapiko kritikoa, torren nik, liburu bezala ateratzen espadat, espero dut, ateratzea. Baina, ateratzen espadal, lapiko kritikoan hirakurri dezakezue oso ondo zehaztuta, bere bere zela guztiarekin, ezta? E, oita mahar eur dira dauek, eta geria goitxeten badezu urterako, E, liburu, liburu bezala ere irakurriko duzuetak kapitulo bat, ezta? Orduan, bigarrena da Ordoan, e, bigarren globalizazioak inposatu duen logika berria populismoaren adela. Eta gaur egunian, Euskal Herrian inore stabil politika populismoaren arabera pentsatzen, eta Euskal Herrian ez dago populismoaren teorizazio honbat. Hori egiten ezpadugu berriro jai daukagu. jaidaukagu. Zein da, da populismoaren ezagarririn garantzetsuena. Eta esango dira zuazien, uuuh, zesan dek. Eta da, aizu kontrakoa. Eta populismoaren izate politiko nagusia, garrantzitsuena eta utopikoena bere irrazionaltasuna da. Gaurakonean politika irrazionala da. Eta esan gara dizua, aber, hori zer da. Horto, adibideako sogarbia dira, eta berak emandu bat, esan du inglesak tontotu egin dira. Gaurakonean politika tontoa da. Gaurko politikan danok tonto bihurtu gara. Torrek horrek esan nahi du, ez da gola azkarrik. Eta ez da dakienik. E, e, Begiratu estatu batuetara non nibi zinagizan, ez da? Donald Trump dago, eta Donald Trump, ikusuko du aurrerago go, e, Donald Trumpen teorizazio motz bat, ulertu dezazuen, aizu zen, hor dagoela politika. Eta orain artean politika ondo eginduen bakarra eskuina dela. Eta ezkarrak ez duela politika ondo egin aizu zen horregatik. Tada populismoa ulertu ez duelako, eta populismoa ondo pentsatu ez duelako. Espainian bai, hain zuzen, e, zera Latin Amerikanen eraginez Podemosen inguruen populismoa pentsatzen hasi dira, baina hain zuzen, e, zera, nire bueno, ikusko duzue, baina nere, nere, nere lau esaldietako, labur, ezain labur hau e, e, aurreratzeko, Podemosek nazionalki pentsatzen du populismoa, eta gaur reunean populismoa ezin da nazionalki pentsatu. Zergatik ezin da nazionalki pentsatu? Brexit, ez da badakizue inglesak botua alde mandutela. Zer dira, tontoak, ja, gure abia puntua zein da e, britaniko guztiak o gehiengoa abarkatu, tontoak direla. Eta, karo, ara, problema da ez daukala log o sea, da logika arrazionalik brexitaren alde botamateak. Zer, seguruen nik klase, klase pobreak eta klase zerak, zein da, gaur hinean, gehien pagatuko dute brexitaren aldeko referendunaren baietza, ezta? Orduan, tontoen logika da, logika irrazional bada. Baina, zuzen irrazionaltasun hori ulertu behar duguz, eta zeta zuzen irrazionaltasun horretan dago politika honen indarra. Eta, berriro esango dut, eskuinak bakarrik ulertu du hori ondo. Ezta, Twitteran ez dakitibiltzen zeaten, edo Facebooken eta bar, Baina, eh, oain esango dutena, geratu kezorrela, zer ezta? da, pepere, pepearei, barketu, estatua batuetan pepearei botua eman dion talde soziologiko riburuz hitzegiterakoan, eta ba, batez ere euskalderetik, ba, paletos, tontos, kastilla profunda, e, degenerados, e, idiotas, tontos, hitza e, erabiltzen da, ez? Eta ez, ez ez, inundik ere ez, haizu zen, hor dago politika. Eta berri nor nork ulertu du politika hori. Kaso honetan, beldurrak eragiten duen politika. bada Garbi dago, jendeak pepeari botu eman diola, beldurrarengatik Eta beldurra analizatzen, aste mazareta ikuskuzu, oso beldur globala dela. Zetan, izu zen, jende askok zer, du, zer dio beldurra bat. Podemos bat sartzea, gauza galdatzea, baina gero venezuela bezalaan bamaitzea, eta badaki gau, erabat irrazionala dela. Baina, ordago dago politika. Hor duan, e, eta bueno, Euskal Herriak kasu ekartzeko, Ba, Podemos-en fenomenoarei aztertu berda, nik atzo botanon galdera, baina nik karo I irakasle guztiak bezala, ba, gitzu, irakasle batek galdera bat egiten dizunean, berakia badaki erantzuna, ez da? Eta gainera, guk ez du gonartzen beste baten erantzuna, gure erantzuna, e, imposatu nahi dugu, ez da? Beraz, e, Podemos-en fenomena oso berezi da Euskal Herrian. Zergatek, etzeukaten infraestrukturarik, e, aurreko txandan, lehenengo txandan, e, e, juliklesez ba, ezazen dut asko dislexikoan aiz, beraz, go with me bai Pablo Iglesias. Pablo Iglesias etzan etorri baina ni Juli Iglesias bihurtzen nahi zenean. Bai. Orduan, eh Juli Iglesias etzen etorri Euskal Herrira, etzeko ater infrastrukturarik eh e, bigarantzando honetan ere kristonaraz aukek dituzte lehendakaritzarako e, zera hautagaia lortzeko eztake azkenen lortu zuten edo ez. Ta ordan eta gai, gehiago jende askori eskatu eta gehiengo baten lehen dakari, ordezkari izateko aukera guztiak, platerean jarri eta jende guztiak ez esan du. Orduan, e, au, boto irrazional bat da. Alegia, et, etzaio botoamon Podemos e, erreal bat. E. Zer, Euskal Herrian ez dago Podemos erreal bat ondo egituratu bat, txabar, makinaria batekin, eta bar, ez da. Torean, jendea tontoa da, bai. E? Baina bain zuzen, tontotatzun horretan dago politika. Eta harri gehiago, Horri da, politika maila honetan daukagun zera, ez dekagoza aldatzeko dagon esperantza eta potentzial bakarra. Gaur binean politika eta alderdiena erabatz, arrazionalizatuta dago, erabatz, koaptatuta dago neo-liberalismoarengatik, eta inzuzten, Podemos alderdi politiko oso predezible eta arrazional ondo egituratu bat bihurtu den momentuan, galdu ditu bere, bere indar utopikoak eta hor galdu ditu bere indar politikoa, ezta. Horduan, e, hemen dago kinkam. Horduan, nik proposatu nahi dutena bukaeran, zein etara ez nahi zen eritxiko, beraz orain esaten dizuet, eta e, galfasorok esan duen, justo kontrara, e, euskal estatu buru jabe baten oide independente baten lehenengo movimentu utopikoa, eta egiazki irrazionala, baina irrazional horretan benetan politikoa, da, Europan ez sartzea. Horrek bihurtzen gaitu Europa berregituratzeko frontean, abanguardian, benetan, e, zer Erabaki politiko berri batz eta jende guztiak ikusiko lukena eta jende guztiak pentsat e, interrogatuko lukena eta jende guztiak eztabaidatuko duena. Tan ustut hor da gola gure unibertsaltasun politikoaren e, potentziala. Oso potentziala razionala, zeta Galfartxoloke mandizkigun arrazoi guztien arabera, arrazionalki, Europan sartu beharko genuke. Baina, inzuzen, uste dut, joliz nago litzatekela, politikari uko egitea. Eta bera ez, gure komponente politikoa, ni ez nahiz politikoa. Ez da, ordan ez dakit, ez sartzea nola negoziatu behar dugur. Alegian, badot, bakizuea asko da dela, bai bez, Inglaterrak, eh, bon, Inglaterrak... Bueno, orain Inglaterra bihurtuko da seguruenik, ezta? Baina orain Renuatua da oraingoaz. Beraz, esan dut segun bere bere korrentziari bere diruari utzi dio, ezta? Islandia edo Noruegak daukarte estatu e, asoziatuaren kategoria politikoa, ezta? Beste batzuk, ba, dibedzea, este, Suiz, suiza adibidez, este kanpoan dago era bat. Orduan, ni politiko bezala ezin dut esan zein dan formula zehatza. Baina nik uste dut euskal populismo irrazional, baina erabatz politiko baten azken helburu independentistak izan beharko lukela, Europan ez zartzea. Ta horrek beriziko gintuzkela, ta horrek gure politikari emango leokela egiazko, eduki, utopiko eta politikoa Europa guztiak begiratuko leokena. Hain zuzen, Europakoaren Britannia handiari begiratzen dion bezala, esan ez baino hau egiten zoratu egin dira, bai, hain zuzen. Justa. Taberrirodiot, zorotasun horren logika orain arte eskuina bakarrik ulertu du, eskerrak ulertze ezpadu eta eskerrak mobilizaten ez padu, jai dauka. Be, Daia, badiz badiz beste eskerra, nolabait ez ateko bildu da eta ikusi dituzue zenbait boto lortu dituen, ezta? Orduan, Euskoarra era bat tontotu da. Ez dagoen alderdi bati mandezkio botoak eta dagoen alderdi bati urte askotan daramana historia badaukana eta bar hori ez dizkie botoak eman hori da gure momentu politikoa, eta irrazionaltasun hori hori eztegu mezpretsatu behar, eztegu eh, eh, saiestu behar, ez dugu irrazionalki bezala troetatu behar, paletismoa edo regresioa, eh, irrazionaltasuna, arrazismua eta bar, eskuinak hori lortu du, alai hau arrazismoa bihurtzea, baina nik uste hor beste komponente bat dagoela. Eh, brexitarekin, bueno, hau da nire Hordan, argia da laburpena, Ulertu da? Bale, oaino, txapa emango dizuet, baina ia ulertu den deritzaudia, ezta? Eta ikuset, arpegadea. Ordan, bale, jindegia lortu, lortu nahi nuna, ezta? Ordan, ogoi tamar ja ez irakurrik. Na, remotoa. Bueno, ordan, hazteko... Ebono, nik jarri da txarrera, ez zeran. Guri, gure razionaltasun neoliberalak eskatzen diguia ikastaro batean, ez bakar ikastaro batean, baizik eta aurrez ikasleia punteak jartzea webean, zeinak ja, seguramente ikusi ere zuen egin. E, ordan, galdetu nahi dut, eta bono, e, Podemos esko bot, bot, boto emailek bezala ez egin faure, e, bak ez e, bakar ez boto no, emailek ez dutela erantzuten, ez dutela erantzun, ez ze, zera. Erreferentzia e, bezala, normaitek irakurri du, nik jarri dutena edo ez. O sea, e, Eta ez esaten bat ez uste, ja, emadiztutin txapatak erola, oso lasa ikeratuko zaitziztela, beraz. Norbaitek irakurri du, bai doez. Bale, hori jakin edo. Bale. Orduan, e, lehenko gozienko dutuna, analizia azkar bat, jakinazen nahi zela eritxeko baina, bueno, saietuko e, nahi. E, ikusteko nola hain zuzen, orain arteko alderdi arrazional euskaldunak, ez duten globalizazio ulertzen. Tabakoetzek nola kontra esan, desberdin badaukan, baina nola inorezten libratzen, E, kontrahezan horregatik. Eta, aizu zen, aldergoztiak irrazionaltasun batean daudea, zeta kontraesan hori ez dute konpontzen eta kompontuta dagoela bezala jokatzen dute, ez da? Hori, ba, badakizue, bueno, izin dut ganaiz. Hordan, eag, ez da? A ber, ikusi zera nahi badu Badakizue bere teorizazioa dela, pues, como e, aki no se kudea en igur zitea, ez da? Nosotro somo los mejores kudeadores, ez da? O e, gaztelerazko da gestionar ne gausa beran, asta. Orduan, eh bakizuek gaur egun bere, beren terminologiaren azken berriketan, e, foralismo ez nazioforalaren ideia sartu dutela, ta e, orain artean horrekin arrazi aukidu dute zentzu politikoan ta da, gehiego aukidu dute, ezta? Orain, eh kontratu baldimazate, eh nazioforala, kudiakut terminologia guzti hori estatu espainolaren barruan gertatzen da. Azkenean beraien zeruertz politikoa estatu espainola da. Hortan, lehenengo galdera da, eta espantatu espainolako ekonomia, zer modu bueno, ba, ba, lat, ez dihoa. Ondo? Ba, badak eto zuzkalduanak zehaltean lat ez zutela hitz egiten, da, isili-xili geratzen zenatzen horrela, baina, bueno, hon dut zunean, zunean, zunean, zunean, esanaz, ez ez, ez dihoa da, ondo. Hortan, honek ze gero dauka, o, eta pentsaten azten bat zehate, ba, espainiko gero politikoaren barnean sartuta dagoela, lezio forala, eta kudeak eta, uff eta gano, honek zer pentsatzen. Haizu zen globalizazia. Beste mogatera esan da ere, kontraxan hau ja, pene uberen sartu da. Eta berri no, ez nabit ba balioztaketarik, balioztaketa politikorik egiten, no, hon bai analiziutxe egiten ari naiz ezta. da? Ez esango ze alder direi botat, botatzen direi. Bueno, nik ez botorik ematen, ze ez diatu guzten, ez da? Baik zuetzerrikoak ez daukabola. Horduan, bueno, eh, zeina kontraxan nagusia? da, retorika hon nazionala dela, adegi, estatu espanyolaren barruan gertatzen dela, baina e, geroa ezin zin daitekela pentsatu estatu espanyolaren barruan, eta bestelde, PNV-ak e, hain zuzen neoliberalismoa dena den ulertu duenez, eta globalizazio ulertu duenez, nez, eta ez honertu hain zuzen, hain ba, privatizazioari, eman dio, e, bere politikaren, zera ez da, e, bere abiatpontuaren, ba, ba, ba, ba, ba oinarri, oinarri bezala sortu du. Torran, ba, bueno, ba, hain zuzen, enpresek e, gauzako ondagoen ditzazten, ba, privatizatu dezagoen Euskal Herria, eta bar, da bar. Gertatzen dena da, hain zuzen, enpresak, kapitalistak diren neurrian, eta kapitalismoa globala den neurrian, kapitalismoak ez du e, e, termino Euskaldunetan pentsatzen. Torran, alde bat id, da, daukazue, ba, zera, este... da, corruption? E, Korruptioa ez? Itz politagoa bada guztelkeria. Korrupzioa, korrupzioa dago, korrupzioa dago, eta bakizu da korrupzioak ba, guzti hori kaltu egiten digula. Baina hortik aparte privatizazioak ez du ulertzen territorioare bai. Alegia, privatizazioaren ondorioz, zuri komani maldimatzaizu lan erdia txinara bialtzea, jende, ose, enpresa batek bidale bingo du lan, lan hori txinara ezta. da. Hor e, da, gertatzen da, hain zuzen, eh PNVaren privatizazioaren ekimenaren ondorioz PNVak gl logika global bat ja martxan jarri duela, baina logika global horrek Euskal Herria ezdiolako ez dira inungo onurarik ekarrekoa are geiago Euskal Herriaren e, kaltetan izango dela. Baina hori PNVak ez dakite teorizatzen, ez dakite esplikatzen, ezta? Da? Ez da? Entorran or kontra zan badago ta kontrasan horretan bizida PNVea. Hemendik horrera nire predikzio ona egia baldin bada, eta bueno, PNVak egitzen badu kudeatzen Euskal Herria, kontraizio hau askoz gilego ikusiko duzu, eta da privatizazioaren eta ekonomia euskal ekonomiaren ni neoliberalizazioaren Ondonioz joerak globalagoak ikusiko dituzue baina zen joerak global guzti hauek kudeaketa kodeketa onaren kontrara joango dira orduan PNV-aren kontraesan Barnet kontraesan nikuz dut etako bat haudela ez da perior dio hau eztabakar da PNV danak daude sakuberean nere analisisa ez da Hola bigarrena zein da? Bildu, ezta? Horda, bildurena e, lortu dut, ba, arnaldo ar ar tekioen, pixka bat izildu inda, baina lortu dut, hau maiatzean eman zuen azken elkarrezketa luzenetakoa da e, Zoritzarretz, Zorionez, Katalanez jarri zuten, ezta? Horda, ez dakik, est, kat, danodakigu Katalan pixka bat, ez dakik gu Katalan ondo. Beraz, ez dugu danairak hurriko, baina, e, zera, este, nebadozue? eme mo kato dago. Eta orduan, eh, Otegez ez ez dut bai, bai ze gertatzen zen, este, zerarekin e, korralitoa jarri zioten Chiprasi, Eta orduan hau e, garbi dago matsebad mafia, mafia badela mafia europarba dela eta bar, vale, oso ondo, ta gero guri tokaton zaigu hoe egitea. Eta orduan, eta e, batalla hauek hain eh, les han deñurar con Jonathan y a escala internacional. Orduan, internazionalki kudeatu behar ditugu hauek. Baina nun egon den danok, eta bera oso harrituta dago. Bakoitzak bere burua bere txokoan zegoen, eta bakoitzak bere txokoan zegoen, eta hor bukatu, bukatu zen e, Greziako tragedia. Ezta? Orduan, hau esaten digu, ze alderdi abertzale pro-independentziako, e, lehenakari gai bueno, ofizialkistak kandidatu da, eta ofizialki. Bona, bueno, bai, bale. Hordan, galdera da, eta ik Euskalderi estatu espainola independizatzen badek, noraua. Sirizaren pozizio ber, ber, bera. Eta iritzeko aiz, da, hui, tan hondo da beste da nak, hemen, hui, bakarri nago, hui, txipraz bihurtu naiz. Dekusten duzun bezala, otekik gerek ez daukai niongo idearik hau nolagen. Otekik eta sortuk bere zikiago daukate, hitz bat, fetitzea, eta da, sozialismoa. Eta globalizazioaren narastuak sortzen dira nean, eta zuen konpomidaz egina, sozialismoa. Eta edo eman ikusen duzue, kolaborazio, nazioarteko kolaborazioa. Eta baina, zer da nazioarteko kolaborazioa? Zde, nazioarteko kolaborazioaren izena da, da Eta da, grazialik gertatu gina. Hori da, gaur reunean nazioartean gertatzen den kolaborazioa. Horrean, nazioarteko kolaborazioa horrekin junaidek, e, euskal estatu independente buru askibat sortzera. Good luck. E, honi logika fetitxista bat ezetan zaiutada, e, ikusten du arazoa, baina arazoaren aurrean zentzurik ez daukan erantzun bat ematen du, baina erantzun horrek asetzen du bera, ez da? Hau e, bilduren arazoa fetichista da. E, ea jena nahi badezue terminosikoanalitikoetan eskizofrenikoa eta da, bi joera dezberdin dauzka ezin ditu konpondu, torrek askanian e, epeneu beren izatea bera zartatu gingu du, ez da? ordan, azkena da Podemos, eta partiro, danak sartzen ari nahiz, e, zera, analizionetan, zeneran analizia da, globalizazioa ez dela ulertzen Euskal Herrian eta subiranotasuna globalizaziotik ulertu hartela. Ordan, ikusi dut zela, hau, ze, ostia da, osea, lepenekin batena. Ordan, zer logika da logika honen atzean dagoena. guena. E, jai, ikusi ditugu azken deklarazioak, bineo niko, dela hilabete bat, e, e, bat iratzen duen, Ta orduan eundik au danna oso berria zanda oso freskua da ze gira patriotekoa era bat azken hilabetean egin dute beraz ni oso posit negoen eta hau idatzita gero ikusten duen realitatea ta realitatek arrazoien baten zehanda ni ja Uretatik ikas lentzako irakaslantzako da kontsulamentu bakarra da realitatea analizatu eta predezitu ahal izatea ez da orduan izango bengo ni gaur gauriaesten lan gehiago ingo ardotsu altean dago era vale orduan e Hahau da mailatzen hasienan orainikan gauza zera e, e, edatu etzenean, moreneo da beraiitako teoriko bat. Torran oraindik ere errejonek eta eta zerak ez de Juli, Iglesi, eh, Juli Iglesiasek e, zera gira e, patriotikoa e, martxan jarri zutenean moreneok esplikatu digu populismoaren beraren be populismoaren e, ikuskeraren, zera progresio logikoa zela, Bukatzea en lo que le llaman, a ver, no sé qué, nacional. A ver, la hunduco ya sube, ¿peguiratzen? Hemen. A ver, es un proyecto de unidad popular, lo nacional ya no es tan solo una disputa entre la nacionalidad y popular, no solo la cuestión social, la clave es la demanda. Es, a ver La condición previa politizar una transversalidad por titular es tener con quién hacerlo. La casta cumplió ese objetivo razonablemente y luego rápidamente se agotó. Desde aquí se hace política sin enemigo. No se ha podido capaz de definir un proyecto de país, de país en positivo. Toda no la cultura de la sociedad, en la época, era ver en mesúa agorten arizala. Toda la populismo, marchando seguido sin haber dado un... ...izkuntza, trusinería o trusinería lingüístico berría. La patria. La patria plurinazional, baino patria. Eta, ez dutko bastilik irakurtzeko bain, ikusten au, ondo analizatzen baduzue, patriak gero jan egiten du eta ez dago plurinazionalideareko ere aukerarik ere, ez da? galdera da, zergatik bukatzen du Podemosek populismo patriotero batean, patriotista batean. Eta da, bere logika nazionala delako eta ez du globalizazioa ondu ulertu. Eta horrean, hau ikusteko, bueno... Nik, nik idatzen nuen, hau atera aurretik. Ta. Nik hau ikosin nuen, ezan nuen. Ja, ja. E, oporketaka, udako oporketak irabaze ditu. Barufak ez lehen nagoatean da, eta barufak ez pixka bezala da, helzen plateletan jarriazak ez du pixka bat, eta oh, zera, ematen dio dira. Hora dena den ikusi ezak ez du, barufak ez bar, bar, bar ma esan ke sant dizue ingelesa dela zera este hizkuntza bihurtuko gaituenak unibertsalak horretan erabat ados nago eta nik hainbat zuz ingelesa emango dizkizuet lasai esplikatuko ditugu ta komun, komunalki irakurriko ditugu beraz ez dut espero zuek ingelesa primenan irakurtzea baina hain zuzen estadu eh, euskaldun ma nahibalen baduzue lehenengo go zain berdu da gazteleraren indar hegemoniko kulturala eh, galtzea hortarako hasi bertzerete ingelesa irakurtzen, entzuten, hasieran ba joi, ba ez da gaspelera bezala, ez da, arrotzagoa da ta. Baina, oitu behar alegia alemaniarara ta beti aipatzen ditugun eh, modelo europeo modeliko hauek, alemaniara jun eta noruegara jun eta claro, hauek hizkuntza ez romantziak hitz egite dituzte, ez da? Baina, Baino 45 urtetik berako edo gaztek ingelesa hitz egite dion nik baino askoz hasoetu. Esta, Ordua, eusko estado eh, espanyol, estado espanyol, zeizun de esaten. Estado eh, euskaldun bat behar baldin badugu asteko ere zera registro linguistiko aldatu bar dugu. Beraz, hau da lehenengo momentu utopiko praktiko bat eduk esaten dut no? mezulataia. Welcome to, to the Basque state. You have to learn how to read and, and analyze texts in, in English. Usta. Ordan, eh, bueno, gutxeru esaten dut da. Ahí suzen podemos que txukala plan ekonomiko, un bat Europako arastu hori e, emango emango zionek. Eta ez zuen hori gero beraie kontratu zian plano eguneroko planeoan, ba beren mezu ekonomiko eta zeu kalendarrek. Ta ordan indargaltze horren aurrean zein, zein izan zen mobilizatu zuten eta ni den neurri handi batean e, politika, osea, autozkundiak galea osorpasoa kaleratzi izantzien e, mobilizazio lingustikoa lapatrea. Ezta. Ta garo gato dia e, oso momento berez batean non Botoak bakarka igo diren, igo Euskal Herrian, eta Kataluñan. Eta atzaipatu nuen, antzaia ba onmen dagozor rumoru bat, ba Juli Iglesias e, dezagertzera duela eta anako lauk hartuko duela lekoa, eta beraz Podemos mera ere Katalan izatu egin godela ez da. Hortan barufakusek, ja hori Podemosen arazua garbi zeukan eratikan. Ta honekin bukatzen dugu, e, zera, araz hori... Ordan, oin pixka txapamango izudez bibatu rialde, bear with me, baina uste leku interesgarri batean gara, aile garela, ezta. da? Ordan, neonaxionalismoa. Daina populismoan eken ja nahiko gauza gazki jarriba dira, horrenik okarrago jarriko dira terminologia berri hauek. Irak ez leagera eta gu terminologia berria sortzen espadugu, ez daukagua zer esberatz, ofizioaren asunto dira, ez da? A, a, a, a, a, a, a, Populismo eta neononazionaliismoa. Beraz azgaiten zen globalizazioaren eraginik, nagusien eta zuzenare zuzenarekin. Denon Gobernatuko dugu Oxfam erakundeak argitaraukoetako dattuarekin e, odatukin. E, egun hirurogeita bi giabanako munduko gizateriaren eguneko berrogeita hamar pobreenak baino diru gehiago dauka. Hirurogeita bi Osea, o jendea gela hontan ez, bueno, ezkaude hirurogeita bi baino, Pentsatu, gela hontan, zugek eguiko bazen dute, gizateriaren eguneko berroita mar pobreak, baina diru gehiago. Eta beraz, gela batean bildu daitezke tipa baik. Hale gehiago, eta ez den, baina bintzat e, sintomatikoki oso, da. Horendik ere, asko askoza zera pertsonalago batean jartzeko, Christian Freelanden arabera, badauka liburu bat, oligo, e, zera, e, oligarki buruz da bat, Carlos Slimek gizateriaren historia osoko, Edo errege emperadore edo merkartarik, baino diru gehiago dauka. Antza hor txinako emperadoreak, Carlos Bosgarren emperadorea, eta atahualpa ere sartzen direlarek. Hau ez dakitegia den. Baino antza gizateriaren historia guztian, sortu den gizonik aberatzena, Carlos Slim da. Halea, txinako emperadore guztiak ere kont kontutan hartuta. Ez dakitegia den. Eta ez dut uste inporta duenik, baina ez dut digula zen momentutan gauden, ez da? da azken, jo, ezagun, Euskaldona noiz, noiz sortzen dira, berreun mila noiz esan dugu. Azken berreun mila urtetatako gizonik aberatzenak bizirik dago. Eta bere fortuna beak pertsonalki azken destaketako, gaitamar, berro gaitamar urteetan sortu zuen, ez da? Hala ere, gauz hauen, eragin ezkorrenak, Egalde globalean gertatzen direnez, ez dute euskalderiakin eragin zuzenik, eta gordean gu horrez gauden ez, honek ba, eztigula gehiagia afektatzen ez da. Ala baina, argi dago, klase ertaina bat ezagertzen ari dela edonan. Eta de uste, e hemen gazte zuek horri oso garbi ikusten duzuela gu baino gehiago. Gu libratu gira edo, akian libratu gugara zuei hau tokatzen eta zuela zuzenen ez da. Eta horren... E barkatu... A Bai, eta Thomas Piketty, bezain ekonomilari liberal konservatzaile batik kasorik egiten badiogu, gizarte disparitatea aziz doa. 2005-2008-2008-2008 berretzi, tartean gertetuzten ifar globaleko klase ertainaren eskuntza hori, historiaren salguespen aksidentezkoa omen baita. Eta beraz, ezagutu duen Europa benetan modeliko hori, historiaren friki bada eta ezta berriro gertatuko. Beraz, horren gainean, hori zindugu utopia bezala erabeli ezta. Um, bai, ifan globaleko klase ertainaren hezkuntza hori historia, bai, bai, bai, bai, Beraz, gizarte polarizazio handituzdua, baina polarizazio hori adierazteko eta sozialki artikulatzeko behar diren tartekariak inkus, ikusen txutezko mediak direnez, gero eta kapital gehiago behar da gizartea bera adierazteko eta gizarte hori politikoki ordezkatzeko eta aldatzeko, eta badakizu alderdiak diruekin daukatena arazoak, kampainak, eta gozagoztiok ezta. Hortan, kapitala elitearen eskuetan dagoenez, espektakulu horren gizarteak berak akumulazio elitista handitzen du, ordezkaritzazko ordez demokrazia oksimoron bat bihurtuz. Hau da guideborden azken tesi irautzailea. Baina badago gizarte bat, baina gizarte hori Addiezteko tak gizarte hori artikulatzeko mediak behar badimaituzuue, eta media horiek egunetik egunea garestia hoago baldima dira eta garestitasun hori ba, zu zen elite honek bere esku balda dauka e, kozabal harttatzen da, da errealiitatea bera elitearek elitaren ikuspundutik egeturaratuta dagoela errotik. eta ez dago ez bat danok e, komunean euki dezakkiguna. Ean hau horrela apetsatuta oso errotikakoa da oso radika da. Zein honen ondorio politikoa? Ondorioz, ordezkaritza politikoa ezta demosaren adirazle, elitearen abaino. Horrela, ifar, globa, globalean sortzen den ordezkaritza politika sistema ezta demokratikoa. Baiz eta postdemokratikoa. Berri, no. e, terminologia, me, zera, e, universitario-akademikoa, e, uste dut gulertzen dela eta da, hau ez da demokrazia bat. Demokraziatik pasatak gau de, demokraziaen aukera, hunda. Espektakuloa eta ordezkaritza politikoa bat etortzen baitira demosaren kaltetan eta elitearen favore. Ondorioz, gara postpolitiko batera mugitzen gara. Non politika bera, desagertaraziz eratzen den ordena politikoa. Teknokratikoki lortutako konsentsu batean oinarritzen dena, ez politika bati oberisten diona. Donan eh, me adibidez kode hemen ikasleak sareten ez emango dizuet estatu batutatik etorriko zaizuen sorry eh realitatean adibez adibide bat, ezta? Eh ikus politika eta eskuntzaren nola notu, lotuta dauden. Eh zera estatu batutetan gaur egun azken bi urtetatik ona jatsa maiduzue saku batean administratore guztiak, osea unibertsitateak erabetzen dituen kurriatzaile administratore guztiak saku botean. Eta Amerikako unibertsitate dituen irakasle eta ikerlari guztiak beste saku batean, balantza batean, zuzialetara uste duzuet balantzak egiten duela. Abai, haztu ja, zei dauzkaldunak zeatela eta ez da zutela itzak egiten. Haber, ezke, nire ezkerrera o nire eskubira? Administrariak edo irakasleak? Administrariak ezkerrera, konsensusa dago. Horda, ja, horren, hurriko da, Zein da unibertsitate amerikarren, munduko unibertsitate honenaren, bada beti zerren doi egaitan zizue la Universitat Paiz no ez da entre las 200 mejores, como Harvard, toda esta historia. Ni nago, eh, uste, laro eta piko garren eh, rankinean en unibertsiadeago, beraz, ni zuet danok baino asko hobea naiz, ez da? Prometan ari naiz, eh? Vale. Orduan, e, zein da honen helburu, zein da honen irakurketa politikoa. Zein da unibertsitate amerikarren e, funtzioa? Irakastea, ez? Administrazioa. Garonian, e, jakintza administratu egiten da. Jakintza ez da irakasten, eta irakastea ez da bere funtzioa eta ez da bere helburua. Irakaskuntza administratzeko, jakintza administratzeko, uste duzu, diru gehiago edo gutxego behar dugula. Ez koz ikasleak zabi urtzen dira. Ikasleak, ez, beste hitz bat dago modelu honetan ikaslek hartzen duten pozitiba definitzeko. Ikasle amerikarrak zer dira? Bezeroak. Hor nuen dago politika, nuen dago jakintzaren politika, desagertu da, merkatuak behar jandu. Hor da nuen dago politika, ez, gaude momentu postpolitiko batean, eta pentsatzen dut gainak e, ikasle, bueno, gain, Ez gehiengo gehiagena, baina bueno asko ikasla izaheten ez guretuko duzula honek ze ondorio dituen zuen gero aldirako. Eta Boloñako otik honen e, zera iritsiko zaizue, zoritxarrez, uste dut. Honek ez du esan nahi politika desagertu denik, edota ordezkaritza ordezkarri politikoa ez dagoenik. E, ez dira jarriak bazkanien, esango diak noiz, hola e, mesu batzuk egin bosta hamar falta duenik. honek ez du esan nahi politika desagertu denik, edo ordezkaritza ordezkarri politikoa ez dagoenik baizik eta gisaierduna eta ordezkagitza postdemokratiko eta postpolitikoa dela. Hots postpolitika polarizazio azkor batean oinarritzen da eta eh, polarizazio hori oh, estu bakarrik adierazten eta representatzen baizik eta egituratu eta muntatu egiten du postpolitikatik. Hemenik aurrera, ez badaude ere, esango dut, hipotesi frogatu ez bezala, baina orain goz, hipotesi egiazkorren eta onargarrien bezala, politika postdemokratikoak eta politika postpolitikoak hartu duen itxura populismoa dela. Ez populismo klasikoa, zein orain dignazio estatu barnean, krisi momentuak sortzen zirenean eratzen baitzen, Alemanian oietan marrekoa markadan edo Argentinan berroietan marrekoan, baitzak eta logika orokor bezala. Logika, global horokor bezala, kanpotik, globalizazioak eragina ez nazio estatuaren barnetik, baizik eta kanpotik, honen krisi egituralak provokatua. Populismo berri edo global honen ezaguarrik garantzitsuna zerada. Nazio estatuka eratzen bada ere, elite global baten eta ekonomia global baten ondorio dela. Populismo honek du duazen beheko klase sozial guztiak egitura bakar batez hornitzen ditu, heterogeneitatea. Horregatik klase antagonista bakar bat ipotetizatzea aldaketaren eraldatzea bezala, klase proletariarekin marxismoak egin duen, haue gintzuen bezela, egun ez duzentzu historikorik. Ta da, haizu zen, jendiena gerota gehiago pobretu eta prekarizatu dena den e, are, are heterogeneoago bihurtzen direla. Takian hori e, frogatzeko denbora esko berko nuke, baina haizu zen horrik ez du klase identitate bat sortzen, garronean prekariatuak ez dauka E, e, klase sozialaren e, identitate e, sozialik. Eta beraz, hau oso eredu perbertsoa. Zaten hain zuzen, batutik jendea prekarizatu egiten du, eta gero are gehiago heterogeneizatzen ditu. Eta, beraz, ezin ez dugu termino marxista tradiztena eta pentsetut, ezan, bale, klase irautzalea, klase prekarioa, ez ez gori. Eta horre, hor sartzen da populismo, populismoak logiko nire entzuten dio. Bale. 10 minuto, Bale. Ama biedugo Or, eta os. Ordan, Latin eta Grezian, eh Bai, Latin eta Grezian, eh indarrek populismo hau era nazionalista batean ulertu dute, Gramsci rengandik abiatuta eta subalternitatearen eta demokrazia erradikalaren la clau eta move e eh, proposamena jarraikiz. Egon azkenik, populismo honek Espainian indar hartu du, ez bakarrik Podemos alderdian, baizik eta alderdik guztietan, Podemosek logika politiko Espainiarra eraldatu baitu. Populitzatu edo populestatu egindu eh, politika Espainiarra. Ala baina populismo ulertzeko erau nazionalista da, latinoamerikana ba, kaso uspiskabate bat ba da, ta, eh, eh, esango nuke, honartuko nuke ariagien globala dela baina, nik itxura nazionalista gua diot. Eta, alabainan populismoa ulbertzeko erau nazionalista da, nazionalista klasikoa, eta lehen azaldu dudan bezala nil... E, e, Barakadu, bale... E, populismo nazionalista honen utxekitean diena, globalizazioa kontudan ez hartzea izan da. Hots, Bolivia edo Venezuelan kris, krisiko balaren erdian, ekonomia extractivistak eskaini duen aukera ekonomikoa zela, eta nazioestatuaren barrenetik ekonomia ere kudeatu naiz krisi ekonomiko globalaren momentu di amaitu hala 2012ko urtean gutxi gorabehera estrativismoak albide momentu ekonomikoa aitu da Latin Amerikarentsat elite nazionalek eraginda go krisi eta estatu kolpeak direla medio Brasilen azkena e, aukera populista nazionalak ere galdu du bere eragin politikoa logika politiko populistak e, e, zera este irauten badu ere an ere anantzeratzu e, koalzio bidez, zizak hamar urtean eraikiitako populismo nazionaliala, bieta amarugarren urtean botereerego bazen ere, hurrengo urterako jada talka egin zuen Alemania eta troikarekin. Hasieratik bere populismoa laklauri jarreikiz eran nazionalista batean eratu zuelako. Eta e, zi izan kasanizenko e, ze kuadro asko haiz zuzen laklaurekin ikasi zutela Inglaterra. Beraz ez da, esatea, mon ez dakit La Claude zautzen duzuen eh, La Claude populismoren teorizatzaile garantzitzuena. Ez da, eta inzuzen, tipo Inglaterra rantzion, eta oran zirizako ka, eh, eh, kargu asko joan ziren tiporekin ikastera, Inglaterrara bain zuzen, populismoak nola funtzionatzen zuen ikazteko. Ez da, beraz, ez nabil esaten populismo, agresia, ez ez, historikoki hau probatu daiteke dela. Ez da, horretu, La Claude populismoren teorizatzaileik garantzitzuena, nahiz eta nasionalki teorizatzen duen eta ez globalki, ezta? Ala egun ezker Europarrak, Podemos Barne, Silizaren sindromea du eta eztaki sindrome honi erantzuten trauma bat baita, ezta? Graciak 2018 urteko errefendumeen gaitzetsi zuen lege Europarra, baina hala ere, herriaren bermiak izan da ere gaitzespen horretarako Erreferendu e, nazaukan, sirizak Alemanianen eta Troikaren legea azkenean onartu behar izan zuen 2000 eta amabosteko hudan. Arrez gero, mozketa ekonomikoak eta privatizazioek markatu dute greziaren bizitza ekonomiko eta politikoa. Egun grezaren autorrukia, alemanianekeko fobia, asarre norantza gabea, edo eskuineko arraz, arrazismoa e, e, etorkinaren aurka, suizidioa eta depresioa edatuz doaz. Eta are, grezia bera ere bene nazio naziotasunean itzulatuz doaz, ezta? Orduan, gracias beste zuru biurtzen alegria. Gracias que batasunaren 2015eko estatu que Europa batasunaren 2015eko estatu, kolpe, eh, bat estatu kolpea gorrotu badu ere, eta gustu dut gertatu zena estatu kolpe badela, ezta? Onartu behar izan du eta rez gero privatizazioek eragin dituzten lapurketa Alemaniarrak Gobernu Greziarrek kudeatu behar izan ditu oraindik ere subirotasuna baduen intxurak eginez, de Europarra herri primiitu nahiiz, baina inrentent zuan onartuz. Eta Ta eztakhau badiz zuen zahaula e, krisi dramatikoak gerotzen na beste publitu, bainobonean e, ea troikakerak e, e, zera. Ezriz zizki balditztzen artean zen gauza asko privatizatzea eta privatizazioan ba, prezio erdian edo preziio hamarrenean saltzea. Ora nork erosi zuen Greziako geratzen ziren ondasun publiko bakarrak. Banka Europarrak eta, bat ez ziren, Banka Alemania-arrak. Horto da, benengo juteaiz, da, go, Estatu Kolpea jagoatzen dut kire terminoak, privatizazioa, dana prezioz hoi da, eta gero ikorierot segiten daik. Eztan? Hori da Alemaniako logika, logika berria. Eztan, eta, claro, problemazan, zirizak hau ez zuela ondu ulertu hasieratekan, eta, barufakiz oso azkarra baldin badere, horretara ariagatu ziren momentuan, erabatz, bera egizantzilelea denengoak arritu zirenak logika berri honekin ezta. Ala baina, ziriza Podemosen populismo ulertkera nazionalista honek ez bezala, beste joera politiko batek populismoa bere dimentxo globalean ondo ulertu du eta ondorioz, globalki artikulatu du. Erantzun nahu, era global batean eratu duen, enean populismorein kontraesanak hobeto artikulatu ditu. Horts, Ameriketako eta Europako eskuineko populismo autoritario eta ia fascistari buruz harinaiz. Eskuineko populismo honek lau ezaguerri ditu. Neonazionalismua, aderas lehen edo inglesez master signifier ditentziona, ulertze fantastikoa, lasa hai esplikatuko, eh? politikaren hiru, politikaren privatizazioa afektiboa, edo postpolitika afektiboa, eta lau ez kortasun hegemonikoa. Ezkoz ezagun ezaguerri bakoitza berezek. Hora, neonazionalismoa. Hau e, markatu. A bonan, eh aspalditzean horra, e, lehenengo ulertu behar duguna da, orain de zehitzen du hemen nazionaliztarra, ez dela nazionalista ni ez, bal balola, ori bukatura. Gero horrean nazionalismoa ez dago, ez dago operatiboa. Gero horrean operatiboa dena eta oso eraginkorra neo da. Esta? Sin diferentzia nagusia, neo kanpoko bestearikiko e, eratzen dela, ezta? Eta bere buru organizatzen duana. Horregatik Or, globala. Ba, e, e, nasionalismo klasikoa, gu orain dela berre mila urte, santimaminen, eta gero txistua, eta barrez, eta. Horren hori barneko, eta buena, e, Nafarroko erregea, Nafarro, e, zera errege Euskaldu bazen, zen etzen, bla, bla, bla, lingua nabarronun, horren beti da gu, gu, gu, identitatea eta sujetu bakar baten bere burua imaginatu. Ta? Anderson berak ere, e, hau, zera, teoriko, azken teorikorik garantzitzu genetakoan da, E, zera, horrek esatzen du, um, e, nazioa dela, e, e, norazan community imagined as... E, komunitate bat bere burua imaginatzen duena e, e, soberano eta mugatu ezela. Eta beraz, e, nazionalismo tradizionalaren maniobra da, norbere burua imaginatzea, subirano eta mugatu ezela. Esta? Imperioak ez mugatu, imperioak txetxik guztia behar leheratzen duten, naziok ez, naziok ez, ni, ni naiz, ni nere identitea dauka, ni, ni, ni, ni, ni eta ba, hori hori gara gunean, aldatu egin da, eta gara gunean, ba, terrorista datoz, ezta? terrorista kasuen enten globalak, ez, ez guri historia, e, etorkinak datoz, eta horrek eratzen du neonazionalismo berri hau, eta neonazionalismo berri honek bestearekiko logikan eratzen du bere burua, eta hori da diferentzia hondiena, nire kaso gine ez dute, aztu, ez da baia, norbait azten bada, azten bada ez dute, nazioa, pssst, done, been there, done that. Ez da, gaur gunean, mintzatu berga. Ta neonazionalismoak sekula baino indar, gehiago, dauka. Ez Orduan, populismoa, altan bat neonazionalismoa da. Bigarena. Adirazle, nagusia. Ta, opiskabat, arraro egingo zaizue, eta, eh? eh, eh, bueno, honek, Eh, zer, hauken amazen gero estatiko, ba, irakurri beharko duzue, bertsio luzea, ondo, esplikatua, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Baina, eh, hacik egitezen, yoga pants eken, ezta? Zer dau, eh, behiratu du gelantan eta, il, kuriosoki, gelantan ez zaudete danak modara. Ezta? Zer, bakizu da gero nian moda, modan praka estuak daudera. Ezta? Ezak egitea duz zaudetean edo ez, baina, baina, uzetan praka estuak, eta gu zarrok, gu pasoe praka susto eusko ez ni kargo praka zabaladoska, maiño 45 tuditik 45 berakoak danak proka erabilizaitzaket exhibit A bezala. Vale, ordan egoque sustendare jakineko sustendare praka praka estuadoska, ezta? Modan andagon, ez ni bezela. Ezta, ni tonto naiz. Vale. Ordan, galdera da modak nola funtzionatzen du ta modak nola ulertzen duen, ulertzen badugu, gero ulertugu zera este e E, populismoa kerabiltzen duen beste tresna ideologiko garrantzitxoa. Bentsanik horrela plantiatzen du. Hortan galdera da, norkera bakitzen du, prakastua erabili behar direla. Badirudi di, bait, moda guztia bezala, ba. nun baitetik etortzen dela, eta etortzen bezain prondo ba, txitsi guztia puntatzen da. Hortan, interesgarria da, guztiok, aktiboki, eta inork bultzatu gabe, alega gure nahiara, gure naiz, gure dirua prestatzen dugun modan sartzeko. Eta ikusten duzu bezala, hau prozeso hau erabat irrazionala da. Ta, da. Eta badiru di, erabat irrazionala dela eta zerbait ikero zitio praka ez duak, ba, jode, ba, ni nahi nuelako. Ez ez, ik ez zuen nahi. Hala ikero zitioak bestek erosi dituztelako. eztelako. ordan da oso logika harrora da. Hori ondo teorizatzen badalima da, e, erabenean berden termino da, adi, adirazle nagusia, master signifier. Ordoan, e, rollo akademikoa berriera, baina modarena, prakarena osan duretzen da, ez da? Eta ordoan ikusten duzuen bezala, jendea, bere individualitatean mobilizatzen du eta aregeiago hor badago disfrute bat, ba erosi, jarri eta pentsatu, bat ondo nagoen zen modakoan izan eta nikoen japrakamotzekin oso itxura hobea daukat, eta bat ba komunitate bateko parte naiz ez da nagoen da in-crowd, ez da, ez nago gaberundu bezala praka e, kargo ekin, eta bera, bale. logika hori, kontratzen azaltek irrazonal da. Ta honen indarrik handiena da danok nahita inork bultzatu gabe gure iniziatibo propioz parte hartu nahi dugula eta desidatzen dugula parte hartzea, ezta? Ordan, joga, joga prakena e, aztertzeko egin daiteke asterketa luze bat ikusi daiteke nondik sortzen den e, moda ozinek inposatu duen eta bar. Baina horretarako ez daukago azterik. Orduan, pasatuko nahiz, beste adieratzele nagusi bat aztertzeratzen da Donald Trump. Zatab, ez dakit segitu duzuen, ez dakit, amar minutu zenbat zuzkeat? Bost, bale. Orduan, honekin mokatu kodetak ero esango izkizu esan beharrekoak. E, Orduan, e, Donald Trump dakizun bezala, alderdi errepublikarrak nahi ez zuen kandidatu bat zen. Baina, ez zuen porta arrazin zer esaten zuen Eta harri gehiago, importa zuena zan, nolako astakeriak, nolako tontakeriak esaten zituen, eta hain zuzen, tontakeri hauek gero eta gehiago esan bezala, modan jarri zen. Eta hain zuzen da, e, e, alderdi Errepublikarreko kandidatuen historian, kandidaturik modazkoena, edo kandidaturik popularrena, kandidaturik botatuena. Eguneko iruro egita arte iritsi da oroar, e, zera, iruro egita goz barkatu. Donald Trumpen onartzea edo voto ematea alderdi, alderdi errepublikarrean, ez da? Orduan, e, zergatik bihurtu da e, Donald Trump adiraz nagusia. Teko uste duzu bezala, lehenengo garbi geratzen dena eta jogeko prak ekin komunian duena da, modan jarri dalaz, era irrazional batean. Ze, Donald Trump ez da bihurtu kandidatu hain zuzen gauzak ondo esan dituelako, gauzak piziak, bak, ze, politically correct, esan dituelako. Haiz ozen, altra vez da, modan jarri da guzti horren kontra bere burua posizionatu duelako. Torduan, jendeak zergatik eman dio boto Trumpi, jendeak zergatik botatu du Brexiten alde, gauza gau bere da, Brexit ere beste dira nagusi bada. Zta, ordoan, honek ez du inyungo logika a razionalik, haiz Adiraz nagusiaren logika bati erantzuten dió, eta zuek urrengo ya praka moa estuak eros tembaitu zuen, nintaz goberatuko zatek, prometasen Ta hori oso momentu eh, anticlimatiko bat duzue, duzuet, eh, ba, ya Donald Trump ekin nago, bueno, haizu zen populismoan sartuzaren, ezta? Ordoan, eh, emango ditzuet, zera, analiz, bueno, es, bors minuto, bendeuzkaten ez, eh, zergatik bihurtu da, eh, zera, ez Donald Trump eh, populismoaren lehen, nagusia. Eta da, hain zuzen, eh, Amerikaren gehingoak esan nahi duen, baino esan ezin duen a esan duelako. Eta, hain zuzen, eskara eh, bakarrak, Amerika dakizun bezala estatu ere globalizazien sartu denean, bere hegemonia galdu du, eta beraz, eh, hegemonia galtze horrekin sartu da prozesu populista batean, eta hor pro prozesu populista horretan, ezera, estatu dinamika irrazional bat sortu da eta lehenago boterea hegemonia eta globalizazioaren zentroan zegoen talde nagusia eta talde nagusi zuria, ezta? Jende zuria izan daite, jende arrazio, arrazio, arrazialki zuria. Ez jende turista, ezta? Orduan, eh honek galdu du eta orduan jende honek hain zu populismoan sartu denez, eta heterogeneoa denez, bere heterogenitatea formulatzeko sistema irrazional bat erabaili du. Ta da, aserriaren eta gorrotoaren logika. Eta horrean, eta aserriaren logika irrazional hori nork lortu du modan jartzea Donald Trumpek. Eta hizo zen, bota ez naiz eta gauza aukerrakesan eta gauza irrazionalak esan, bota mandiote gauza irrazionalak esan dituelako. Hain zuzen, ez da? Tornudan, brexiten edo analitze bat egin diteke edo peperen gehiengo, bueno ez da gehiengo zera, soziologiko ba, baina bai bo, botu gehiengo bat edo bentsat, botu, botu emailean pertsenta batean. E, logika guak irrazionala da. Eta hain zuzen, ulertu behar dugu logika bat irrazionala. Ezan da ere logika irrazional bat badutela, ez da? E, a ber, askar askar, zera? populismoaren hirugarren beresitasuna da politikaren privatizazioa afektiboa. Zer, orretxe, zer etxe sotede hori. Vale. E, Zerba minuto dauzkatz? Bale, oso gutxi emango izu eta adibide bat eta adibide honekin ulerteko daizu. Eta da politika privatizatu eginda. Eta privatizatu eginden neurrian hain zuzen aukera privatu bat bihurtu da, eta, beraz, emozioen bidez artikulatzera pasatu da politika. Ezta? Eta, honek dauka ondorio bat, eta da politikai eztugela politikoki gulartzen baiz, eta pertsonalki gulartzen duela. E, edo orda podakak, oniburuz ateratzen berrian artikulu bat, eta liburu bat edo badauka neunri batean horrea joaten dena, beraz, honekiko interesa baduzue hor sartu. Eta eh, Ameriketan bi edo iru teorizatzailea dute, baina emango dizuet, zera bat ezte adibide bat, ez dakit hain eh, gertatzen ari dena, danok sufritzen dugun, ezta? Eta berriro, bueno, nahi duzuei iraka, ikaslei buruzko beste adibide bat, edo nahi duzuei adibide ez ikasle bat? Aber, botatu? Biak, baina, minutu. E, Ikaslearena, eta da berriro, eskuntzat zer da, eskubide bat? izan beharko luke, ez da? Eztatu bat zer da? inbertsio bat. Torduan, zer gertatzen da, eskubide politiko bat bihurtu dela aukera pertsonal bat. Torduan, daukazu, e, e, oso posizio txar batean zaude, zeta dirua asko inbertitu behar da ezkuntza Amerikarrean, eta gaiago, gauzek gaizki ateratzen badira zure errua da. Eta ez pakarrikan zuk pentsatzen duzulako zure errua da, na, baizik eta Badagolakoako konsensusa jikmonikoat, zure errua dela eta zuk hankan sartu duzula, zure erabaki konsumistetan, bat dirua inbertitzerako momentuan, zure eskuntzan. Ta, orduan honen erantzun politikoa, zin da, Hezkuntza eskubidea bada, ez, errebindikaziori estatuatotan desagertu egin da neurri ondibaten, eta ia ja, ez du operatzen. Zei Amerikar girene pentsatzen dute hezkuntza hain zuzen aukera inbertsio personal bat dela. Eta berezera, e-winner o e-loser. Zure eitak, edo amak, dirua daukan edo ez, ez du importa. Hori parte, ez da ekuazioaren partea, ez da? eskatu beti eskatu dezakezu prestamoa, eta prestamoa da eskatzen ez padezu, ba, o tontoa zera edo, oso azkarra zera, eta behar beti personalizatzen da. tora moralizatu egiten da politika, ez da? E, beste adibidea da e, erretiroarena, ez dakite hemen nola zabeltzaten, baina erretirua zuena seurea sozialetik pasatzen da, edo ja inversioak eta badukazude portfolio bat, nire erretirua Wall Streeten dago. Ez, ez nik ez da, bueno, badukat, zure soziala pagatzen dintzen baino horretara apuntatzen mara ez 1000 eurista izango nahi ez nerbiza guztirako, ez da? Da, baina bueno, igual 1000 eurista izan lujoa da, ez da? Baina e, nire, zera, nire erretiro guztia, privatu eda. Ta batakizue inversio horren, arduraduna baduna norren. Ni? Ni kera behar dut, diru hori Wall Streeten nun jarri. Nik zer, zer letxez dakit Wall Streeten nire erretirua nun jarri? Baina hori da Amerikarren, e, zera, honetako bertsioa edulkoratu edo hibridoat, tokatuko zaizue. Ia, ia, seguruna bo. E, Baina entzun dut, ezta? Toran ikusten duzu e, politika pertsonalizatu egiten dela eta gero polit poli, ondorioz bihurtzen dela morala eta afektiboa. Toran politika hor dago gaur egun. Badago laugarrena e, zerbait dimentsio bat nik sartu nahi nuena ta deitzen da eh eh barkatu ezte ta horrenke mugatzen donda ez ezta. Eh Nogain iman nol bezala nabil, horri alde bakal Bai, ez egon gortasun hegemonikoa, baina hori ez dut esplikatuko. Antza, oin artean, frantzian, bak ez momentu enten, frantzian kalean, nanginak dabiltzela borrokan. E, esan didaten erabera, holandek azkenei bidabazeko omendu, ezta? Eta hori dan, frantzian hori esperantza bat zegoen, eta da, ba, frantziatik bintzat, eliteak ezin duela iposatu erabat hegemonia bat. Eta ordan dan, e, frantzia izan zitekela eredu bat, ezta? Antza hori ere bukatu men da. Eta beraz, frantzia zen gure azken esperantza, eta beraz, proletarioaren edo langilerearen. Espera da zadan, ni okerreotea. baino galdetu du denen erabera, ni Facebooken da beti segitzen dut, ba, gertatzen den ikusteko. Baina, badari udiazetz. Tornan, haue dira, nik ikuste ditu duden, populismoaren, politikaren, abia puntuaren, lau puntuak. Tornan, oain jendatu horren, estatuskaldena, emendik abia tuta pentsatu behar dugu. Torri, nola egiten da, nola jaten da, ma nire artikuloa irakurri berkuduzue, zeta ya ez tokataztik gehiago. Hulertu da? Hasi er? Hulertu da? Hulertu da? Vale, ahora es conza o sea que... Sí, claro. Bueno, va... <coughs> Galderán, va, te doy, Ñorque. Va, tú. Verás, para que esto va Joaquín de Joaquín de Sassún, la Torre Norte como da para que ah, se Konturatu era... gabe populismoan sartuko zara. Mila esker, mila esker, ez zailu botako bezakarretara. Ni, nire ia ia ia praka, praka ez du dara sartzekotan banego, ne? ez nahi nik ere sufritu detenziua. Ez jontzu es bere torriko da. Bale, oso lo. <susurra> Ni bihurtuko naiz adirazle nausia. haure <coughs> e, e, kultura da nikan ya hemen baino denbora gehiago beraz, da, e, isekik gotea beri rude and, eta unpolite da beraz, galdera bat egin behar duzue nahi eta ez e, momentua salbatzeko, beraz, edukazioz baldin bada ere galdera bat egin behar duzue ez da? ez da, mongoraiz amerikita esango oh, doz bat, they're rude they do not deserve independence <coughs> eh, ez duteuki aztirik liserik eta eh, egiteko oraindik esandako guztiarekin Baia, Nolan Aiden, eh, Vadirudi, eh, ja atzo mai inguruan, adibide bezala, aipatu atzo mai adibide bezala, es, ba, unaik esan zuena, independentista naiz, tabar edo kaiska que ematen situen ejemplo seartzaileek edo eh, Zelainikolasek eh, demokraziaerako aipatu zituen bideak eta bar, egingarriak ziruditen atzo Baina ideak eta gero eh, ezintasun bat ezartzen zaio zein nahi eginkizu ni, ez da egitea eh, esplikatzen nahi zen. E, e, bai, bueno, konturatzen ez lehenengo impresio hori zen daitekela, orduan e, e, nire simpatia daukazu afektibo, primatu, pertsonela, ulertzen dut. Baina, lehenago zera planteatu du dan bezala, horiak gertatzen ari nari Euskal Herrian nari ez da arazoa hau datorrela eta ez dakik gula nola horregin. Aipatu zen Podemosen eh, paradosa. Paradosa erabat irrazionala eta beraiek ere ez dakita denak kudeatzen. Zara, o sea, izuzten beraiek politika arrazional, nazional, populista batetik abiatu dira, da, La patria, la patria, la patria! E, buelta eman nahazte bukera eta, botok nuna entera zehizkigu en, en los antipatriotelos. To bain zengo dego. Tu patria o no tu patria, ez da? Orduan, e, arazoia hemen dago, eta beste alderdia da, ba, hori bilduk, e, oaxa, besteak e, zera nazioforaletik e, mugitzen ez diren bitartean bildu da dagoen beste alderdi politiko arrazional bat, nahez eta Arnaldote konturatu bat zeharrate, beste adibidat emateko, zeh izkuntza ere du, hizkuntza politiko bat, independenziador! Ez. And soon, again, I do, uh, your, your pain is my pain, I feel your, I, I feel your pain, uh, gendeona, boronda, that's the definition of queer, that's the status of a different person. What's the name of a different person? It's political, it's not true. It's a different person, but it's a Oñarritotako terminologiaba da. Eraz, Arnaldo izan da, ondiko honetan, diskurso berri honetan, hain zuzen populista honetan, <coughs> markatu. <coughs> eh, nik ez dakit nola ikasio nauk kartzela baina oso ondo ikasio du. Eraz, eh, oh, ja badago hemen, ez da, eh, adibidez hori, Podemosen eh, eh, emaitza irrazional horietan, eh, Arnaldo Beraren zera este, eh, izkuntzan, Eta e, e, dena den, e, zera, ukiduna da eukidun, eukidun adazoan, da botok piloa galdo dituela, eta garbidago horren, atzean dagoen arrazoia eta mezua ez da? Eta horren bilduk jakimerdu horri erantzuten, eta erantzuten ez padu, segitazak esaten guk arrazoia daukago, baina arrazoianekin ik ez duk eukiko gehiengoa, ez duk demokrazia gire alde eukiko, ez da? Eta, gretatzen ari duk. Eta e, e, ez dut uste arazoa denik joain txipaldatu behar dugu eta gau zauetara, e, moldatu behar gara, ez ez or, ja honetan gaude. Ez daukaguna da, bokabularioa eta izkuntza, konstientia, buruz buruzitza egiteko, baina egiten ari gara dagoen eko hau, ez da? O, ez da eta, a, espero duzagoen horrela, e, e, hau, hau osea, abia puntu guztiuek errealagoak eta, eta errezagoak ematea, ez da? No, nik ez da hiton doblertu dudan, baina eh, esan nahi ez duenekin nola baite indar nagusia eh, merkatu eta konsumismo sistema badala? Ez, merkatuak eta konsumismoak hau irrazionala bihurtzen duela, politika irrazionala bihurtzen dela. duela. Alegia, ja, gaur egonian, merkatuak arrazionalitatea forma guztiak dauzka koaptatuta. Eta, izuzen, politika koaptazio horretatek geratzen dena da, eta da, Alega, e, e, oain, adio ba, bilduren beste ledua temategatikoan, ez da? E, e, Bildokorain eukiko duen arazuetako bat, izango da, dirua. Zergatik, ba, omenik aurrera, kanpainak egiten hasi beharko delako, eta, eta ba, ba, duzko datzen mazitek gero, konsolten batzuk e, alkilatu beharko dituzte, eta, e, telebistan iragarkiak ordaindu daindu, eta rolle guztia. Hori da, merkatua, hori da politika arrazionala, e, alderdiak egiten dutena. Horrez hor dago politika, politika beste aldean dago, beste alde irrazional horretan, ez da? dago politika beste aldean dago, beste alde irrazional horretan, ez da? Horrez merkatuak hain zuzen eredu, giza eredu gehienak arrazionalizatu dituelako, edo, zukezen zuzen, gizartea eta estatua, hain zuzen politika beste horretan dago, bere irrazional tasunean. Eta o, hortik abiatu gara gera egiazki politika egitera, Horrela, esan da? Horrez ba, dago, ba, hori nola jaten da, ez E, e, bueno, amerikanonan izan ez propaganda hengo dezuet, ez da? E, Azken hau amar realdeak edo pixka batago abaztartzen dut, eta ikus puntu feminista batetik ere bai, zure eta e, logik honen atzien histeria dago, eta ya, ja, esango ez da, joa, botadizki unroile guztiak sartu, eta histeria sartu berdumen duen bai, ez aken lasai. Zta, eta hain zuzen, feminismoak jakin izan du histeriaren diskurtsoa politik zetzen. Mm -hmm. Toran, fenomeno populismo hau histerikoa da azki momentuan, bere logika politikoan, ez logika personalean, politikoan. Alega badago, histerianen ulerpen politiko bat, ez da? E, nik proposatzen dudan, gauz da, e, orain jate beti pentsatu du, politika alderdien bidez kanalizatu behar dela, eta alderdiek e, kudeatzen dutela gure demosa, eta gure demokrazia, eta gure politika. Ez, inondik edez gizarte mugimenduak e, egunerokotasun horretan sortzen diren momentu guzti guztioiek eta hoien inguruan sortzen diren eta aurrez nun gertatuko diren ez dakigun mugimendu oiei lagundu eta mugimendu oiei kudeatu behar dituzte alderdiek. Baina alderdiek ja ez dute ekimen politikoa. Ekimen politikoa galdu dute, arrazionalizatu eta merkatuaren legeen arabera e, ekitzeari onartu duten momentutinak. Hordar, eustot alderdiek, orenik ere badutela e, oso paper garrantzitsu bat, baina ez ez e, inundik ere ere ez ja izateko, e, fundazionala edo jendea, jendearen e, zera este, e, gogo demokratikoa ordezkatu, ordezkatu esan ari dut zentzu ez da, ordezkatu esan ari dut zentzu representar sortzen ari den politika irrazional eta ez merkatuaren kontrako politika honen kudeatze baten, eta oyen, e, sortzen diren fenomeno guzti, oien koordinazioan da, lae, lagundu dezake alderdi batek. Eta eredua berriro Podemos, eta da. da, Podemos ekain zuzen, kintzaimetik <coughs> lortu zituen energiaak kudeatzen jakin izan zuen arte Goruntz egin zuzen, Partido politiko arrazional, merkatuaren arabera, ondo pentsatutako partidu alderdi politikoa bihurtu zen momentuan, berantz egin zuen. Eta hmm. hori guztu, ondo ulertzen dela, nahiz? Nire planteamento de politika irrazional tasunen dago. What? Baina ulertzen dago emozional, ezta? Eta bildukere adibidez, edo, edo pene ueakere, araz hori daukaten. Eta da, e... Zera, PNU-eak adibidez, eukidun abantalla da, hau ulertu duela aspalde. Tornaran PNU-eak dauka oso makinaria ondo engrasatu bat, baina hain zuzen, batzokietatik pasatzen dena, jatentik pasatzen dena, jaiak, eta ez dakizatik zer, izal. eta zuzen, hori dana irrazionala da. Ta, e, gerozat meiztau katastelik, baina bezitegauz bat ikotxeko zuena da, etnicitatea hain tratatua izan dena, eta ezin gaizizke euskaldunak izan, da, rollo horiek, ez, ez ez, euskaldunak izan behar dugu, edabatz, Zta? Gertatzen dena gaur egun eskal herrian, ennizirade asko daudela. Baina, e, aipatu zen eredua Naparroan bat uterara junta euskeraz. Ez. Naparroan errei de Navarra eta hortik igual lingua, lingua ba, nabarrorun. Orduan, e, Naparroan tuteran izan bergia royalistak, gainean, baino lotxarik gabe. Zta? Orduan, e, bueno, pizkatu juna beste leku batera, baina esan nahi dut hor e, dagoela politika irrazionaltasun horretan. Zama e, daudemen royalistak benetan sinisten dutenak errege bat behar dugula. Ez, baina dutenen, ba, naparroko erregea, eta eh? gaina, disfrutau, ez da, jose ondo ze zer errege honak, ez gen euskanda, bla, bla, bla, bla, bla, bla ez da? Hortako praktika. Beste adibide bat atzoko aipatze bat ikan, ez da? Ba. Hombre, beste galdera bat. Baik. Galdera bat. Eh, baina, bueno, kontestu horretan, Nola ikusten duzu orduan e, euskal Estatuaren e, zorkuntza edo? Erren dut, segureski zorkuntza horretan e, ze maiaraino daukatela TTIP dedako ze horretan inguruko e, ze dinamikak? E, izango lukate horiek e, zer ikusiak e, zorkuntza horretan? Bai, bai, bai ork bi momentu daude, ta da bat da, baoli, este egun errota sun irrazional sortzen den politika, eh e, e, alderdiek hori nabai kodeatu edo lagundu edo koordinatu gain berdula, alegia, deskonektatuta dauden porrokak konaintatzeko. Hor sartzen da TTIP, ta da eh ez du ikusten TTP-ren eragin zuzena. Baina hori emozionalki eta esplikatzen bada, eta diskurtso bezala sartzen bali bada Euskal Herrian, momentuan ulertzen da. Hortoan, asunto da, diskurtso hori desplegatzea, jendeak errek zeu bat eukide zen. Ba, ez dakito, behin bertan etzait, etzait e, e, bururatzen zer, baina ezte, jolazagun, e... bueno, e, esan behar dena da, titipia, titi, e, e, zera, estatus, Euskal estatuaren etxairik handiina, ez da la estatu espainola, baizik titi haipea dela. Alea, gure sobiretasuna azkenean ukatuko digun benetazko etxai amorratua, ez dela Estatu Espainiara. Ordanok or, sufrituko dugu igualtzu, ez da? Hor dan erretorika e, populista honen barruan, adibes, proposatu aditeken kanpaina bat izango dintza aditeke Estatu Espainio, e, Euskala Estatu Soberanoa nahi badugu egiazko etxai ha? TTIP da. TTIPP TTI, hori da. Vai. Ez da gertatzen, nire batean. Bait, ez, ez, bueno... Eh... E, nere galderatzen, e, TTIP izanik e, zera e, akordio komerziala, Vai. eta hoi? E... Zeina, adibidez, eajek edo pnb ja onartu duen. Oh. Tau da, nik hasieran esplikatu den privatizazioaren eta neoliberalizazioaren beste ondori bat. Tau da, danodak TTPek era ek erabatizorratuko haituela, baina PNB-aren eskizofrenia horretan edo, edo jokera psikotiko horretan, eh, aldari batek eskatzen dio TTIP-aren odaldei gotea, Ta gero, hori ezingo du esplikatu, horrek nola laguntzen digun Euskal Herria ondo kudeatzen. Orduan, hor dago PNV-aren adibidez. Askena, eta. Bego, be, bueno, eh, populismo irracionala diagnostikatzen duzu, baina bueno, apologia ere egiten dezula dirudi. Ez ez da apologia hori dela irten bidea. Hori da, irten bidea hori dela. Defensa egin dut, ez apologia. Haukerea matemati da zu, nire kahu ez da nahi. No. Bai, hori nioen... Hori da daukaguna. Bai, hori plantatu nahi nuen, bueno, modernitataren marka izan da arrazoi mena. Bai. Ez da, me mendetik, eta... Eta, goiak esan zuen, ez da arrazoi menak, monstruak sortzen ditu da, ez da. Bela lokamontsako, oz, arrazoi dat, arrazoaren lokamontsako. Eta, hoi garren mendean, ba Na, evidenteak izan dira, esta. Bai, baina bueno, esan dut, bueno, bai. Eta populismo irrazional honek ze monstruak ze, ze... E... monstruo onberagoak ez sortzizake edo <susurra> ez. Ez sortzen ari da. Eh, hain zuzen eskuinek daukalako populismoaren logikaren monopolia momentu honetan. Ta horran, begiratu Mediterranean zenbat pertsona hil dira azken zenbat geta, azken urtea, zenbat itorkin, e, ito dira? Esken urtean zenbat todekin dira Mediterranean? Nio, populismoak zaskatzen du. Hori bueno, emendago, eh? nahi bat ez dut irakurri, eh, Merkelek, badak ez ziren Merkel, eh, eh, zera, eh, Alemania pobrekoa zen, ozea, az egin zen Alemania sozialistaen, ez da? Eta badak ez daukaten eh, historia jodua. Hortoan, lehen ningun momentuan ez dakik goberatzen zearen zen, no, baina eh, Merkelek hatiak irikizizkien eh, etorki nahi. Eta hemen esplikatzen dut pixka bat hor badago alderdi politiko batz, e, zeraren alemanian dislexikoan haiz, baina ez takizzer for Deutschland, ozea AFD uste daukala izena, Alternatif. AFD. Alternatiba for Deutschland, bale hori. Eta honek hain zuzen, minoria bat izan da, diskurso mailean aniondo, erabaila zuen retorika populista, non merkelek berak ere azkenian bere itzak jambera izan zituen, eta bueno, vale, Torkiak ez ditugu nahi, Europan, Turkiara. Eta hor populismo eskuindarrak eukedu kriston eragina. Ta, e, eta bueno, ikusi dezazuen ere e, hemen ezkabetza dela dizkizizio, etereo eta gero kalera jotengenean guk esaten dugunak ez daukalara, e, zerak este, e, eraginek. Haizu zen, movimentu horren atzean filosofoa dago. Ez berak zuzenean eragindu duelako hau, betzik eta filosofo horrengandik edan dutelako lako, e, badaketemen esloterdik zalen batzuk egongo direla, Español es lo que dirigen filosofía noñartuta AFDAK lortu du e, filosofia berri bat. E, personalista eta afektiboa timos eta pasatzun da its grego bat esateko baserria serrea eta arrotasun maskulinoa ta alemanek galdu egin dutela, timosa galdu dutela. Alegia ja, kastratu hein dituztra. Toraisuzen orain badago diskurso berri bat timosaren inguruan, alemanak berriro harro sentitu daitez zen bere historiaz eta bere nazioaz eta bere holocaustoaz. Ia, ia, ia, ia, tabu hori apurtzeko momentuan daude. Alea, holokausto, it's okay. Esta? Eta hori gertatu da zuzen eskuinak ulertu, ulertu duelako populismoaren erretorika eta e, merkalaik baina hobeto erabili duelako. Horda dain, monstruak, etorkinak, eta holokaustua ginen, etzegola engaizki, eta bueno, berriro ere bestea mar milioiak atzen baitugu, ba? ups, Esta? gertatzen dira gauzak. Belaiz, eh, o sea, munduko monstru txarrenak populismoak sortu ditzazke, geuk berreskuratzen ez padugu populismoaren retorika. Tabri, otegi, a oso ondo dabil. Urkulo konektan ez tau keinngo saltxarek, ezte. Tabri, ez dute esaten baten alde edo kontra nago, ez. Analisi objektibo akademiko batean urkulori falta zaio besteak daukan, e, zera saltxa afektibo hori, ezta? Klaro, ukulok aparatua dauka. Otegikas, ezta? Ez da? Baina ikusteko hau ez dela hain alienígena eta hain beste mundu batetik gaurko ezean erori zaizuen asuntoa. Ta bueno, eta beste asenez esatzen daia jontzaik, ad ded daukatalako. Es loterdigen filosofrian oinartu ta ez bera baizik, bera ikasle batek, eh, zera. Orduan guk idatzten legunak kriston eraginea aukidu dezake. Alegia, miloi bat etorkin Alemaniatik kanpora bota daitezke. Beraz, oso lan serioan ari gara. Eta oso serioski hartu behar dugu, ondo pasatuta, eh? Uztu ikusi duzu apiskak katzondiua ere montatu ditela gozao ekin, ezta? Idatzi dut artikula gozamenen benen politikoari buruz, ba, larrunen nirekorriana ibat ez du, eh? Baina, hau da gure politika eta oso politika serioa. Ta, gozatu egin behar dugu hain zuzen serioski hartzeko, bai. Bale, ja, ez? Bale, Maleba, bai, hemen txukziko dugu? Ego, jaberan dutzen nagia? ez? Eh, Bueno, es que Laburre. Eh? Para buruzko galderik ez dago. estaba. A neri esaten desuna oso kezkarri zait, sait, zeren azkenian irrazionalismoa eramantzen eramaten gaitu fastismoa. Eske hor ikusi ta dago. Ez. Es? Es? Ez? Eker, ez, razionalismoak etzaitu fascismona eran behar nahi eta nahi ez. Hoi eta merezian krisis tagero, razionalismoa ekonomikoa eta e, promesa ekonomikoak bizitza, hobe bat izateko, eta ez dakiz pikutara pikutarakun ziren, eta orduan razionalismoat e, eratza da, eta hori fascismo da. Ez Oizkeria... e, joan, jo, momentu bat, a ber, historikonki zehaztu ezagun hori. Fascismona eramaten zaituna eta holokaustora eramatizuna eta nahi duzu irakurri Giorgio Agamben. Hortan eramaten zaituena Arrazionaltasuna da, modernitatea da, modernitatearen azken, konsagrazioa eta modernitatearen azken el, e, konsekuentzia da holocaustoa da. Bentsat hori, gaur egunean, defendatzen nantesi nahiko onartua da. Beraz, e, kontu alega, ez, ez, bueno, beldurra da, ere beste, e, zer bat, ez bere beste e, reakzio, nik oso onar onartzen duena. Baina ez da inzimplea, hain zuzen horregatik nabin lezaten ezkerrak berreskuratu behar politika hau Eta politika e, politikau berreskuratzen ezpadugu, orduan bai, orduan beste, beste holokausto batera jungu gara. Baina historikoki historia atena nahi baduzu ez, holokaustora eramaten gaituena modernitatea da. Hain zuzen modernitatearen arrazoi teknologikoak eramaten gaitu e, fasizmora eta holokaustora. Eta adibiz, jo jo agamena, homo sakari ere korriuben nahi badema duzu, e, nahiko, eta zan den dutza, bakarra, baina eko nartu da da, modernitatearen kulminazioa holocaustoa dela. Modernitate arrazional, ilustratuaren azken kapituloa holocaustoa dela, fascismoa dela. Ebakizu adornok eta ezaten zutena, ezta da? No more poetry. Zeratik ezaten zuten? Mm -hmm. Ba, izu zen holocaustoko fatxagoztiek ba, bagnerren zuten zuten zuten lako, eta ennitxe irakurtzen zuten lako, eta goete eta bar, eta munduko gizonak, gizon, bueno, gizonak Eh, sofistikatu arrazional eta eta beraz modernoenak aizuzen fasistak ziren. Bueno, ez daukago temporada hortaz itxea egiteko, baina bueno. Ba, ba estebu iritsi behar zerbait era baina, zanait dutatzen diz eta irrationalitatea eta e, eta ezta ezta berrez izan ber digun gauza bat. Naiz eta badiru dien Baina, naritzen, razionaltazunaren diskursua bukatzen ari da, eta gaina afektiboki eta zure bizitzareko frustrantea bihurtzen da. Eta hori da, e kombinazioa ari da, oso espoziboa eta ela gertzen bat. ari da, na momentu honetan hori da. Bai, erabata boz. Eta hori da, ez da goia satisfazioi personalik, ez, zure dirutxuak ateratzeko bizitzeko ez da, ja, bukatu dira historiagoa. Eta gaina esatizute, inoiziz dia voltatuko. Osa, sozialdemokrazia bukatu dala. Nen, Paulo Tintatiso, tardu, Paulo eta marah ordu sartu fabrika batian eta ez dakit. Olikun da, bai, misitzea, bai. Terra zaigu daukao egoera, Ez. Baño eranzun ber digun daukao bai. Horri da nire nire nire desafia. Berriro, eh, eredu heredu racionalista modernoari elten badiogu ta Jujek eta badiuta hoiek horren defendatzaile dira. Eta nik hemen ere berriro, hori eh, or iluzti hauetan, kapitulo oso badaukat non frogatzen dudan, jitxeken eta badioren proposamena bera ere populismoaren eh, itxura hartu duela. Eta beraz populistak bihurtu direla bere buruaren kontra. Eta hori da, agian vale, nire e diagnosia oso totalitarioa izango da, baino e hemen gabiltzen parametrok kontutan hartuta, eta bueno, Podemos ekin duen alkusita, uste dut, edo txipa jartzen dugu, edo, edo orduan bai bukatuko dugu la okerrago. Bueno, guain, hau beto bukatzeko bazkaltzea jongo bea. Bai. E, lauter ditan, maien da, interesgarria, eta hemen txuntatuko bea.